ولا تحتبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من قلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحسنون لك المركز الصيفي فحياك فحياك فحياك في حياك تحياك خطه سيتس فيديمو دا تاخوي نيمايو تاخوالو تا رادي كوياجي الله جل شانه سيتي فوماجي يبودوبيرنا فراو I mu'minki ništa drugo, osim da se potrude da se zagove sami sobom, da porade sami sa sobom, da napuste brige drugih i brige oko drugih, jer jako često mi se bavimo porovom u tuđim dvorištima, a nismo još ni naše dvorište sredili. أو عيشت بمرضه بآهل نسلم تقصر حلقا أمة المجدي قد ملل الحياة حياة التذلل في ركاب العدا إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريط له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي ساعة من يتعي الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يذر إلا نفسه ولا يذر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث تلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدا وكل بدا ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Cijenjala moja braćo i poštovane sestra, assalamu aleykum wa rahmetullahi ta'ala, obarakjatuh. Sva zahvala pripada Allahu te barek ta'ala gospodaru i stvoritelju svih svijetova, jedinom koji zaslužuje da se obožava onome uzvješenom koji je sve stvorio, koji sve održava i kome će se na koncu sve vratiti. Njemu tebareke ve se zahvaljujemo na uputi koju nam je efodari na svakoj blagodati koju uživamo, a svaka blagodat je od njega tebareke ve i od nikoga drugog. Svjedočimo da nema drugog njega azel i, se Muhammad, Allah, i poslala, sa Muhammed sallallahu posljednji Allahani i pečat svih poslanica istinom i jasnim su njenog dana. Onaj te rasulullah sallallahu alejhi was, ta putu a okrene od njegove up to je učinio na svoju štetu i Allah učanuhu time niminuti. Neka Allah osevat na Rasulullaha na njegovu častnu porudu, na njegove ashaabe i na sve njegove sljedbenike koji ga slijede na pravom putu do sudnjeg dana. Amin. Mi ćemo inša Allahu ta'ala nastaviti uh, govor na započetu temu, a tema je koristita kvaluka sa naznakom da je takvaluk dakle, nešto sa sačim je zadužen svaki vjernik da se pozabavi i da izgrađuje takvaluk kod sebe, tražeći i moleći od Allaha Đalešanhu pomoć na tom putu, kako bi mukminsko srce bilo ono koje će se napuniti takvalukom, a od njega kao što smo prošli put spomenuli, ima puno fajdi, puno koristi, kako dunjalučkih, tako i ahiretskih koristi. I nema sumnje, cijenjena moja braći i poštovane sestre, da upravo takvaluk je to sa čime vjernik opstaje uz Allahu, šanhu pomoć i podršku na pravome putu, ona razlogom da vjernik čvrsto korača tim putem i da onda kada drugi skreću na jednu ili drugu stranu da on bude taj koji će biti pošteđen skretanja i e, odlaska sa pravoga puta i on biva taj koji čvrsto korača stazom Rasulullaha sallallahu aleyhi wa sallam. Zato ćemo inša Allahu ta'ala nastaviti sa spominjanjem koristi takvaluka, a započeli smo govor o koristima takvaluka koje su, dakle, vezane za dunjaluk. Jedanesta korist takvaluka ogleda se u tome, cijenjano moje braći poštovane sestre, što je takvaluk razlogom popravljanja dijela ili ispravnosti dijela kod jednog vjernika i prihvatanja dijela vjernika kod Allaha Đalešanuhu kao I što je razlogom oprosta grijeha, oprosta greha vjerniku. Kaže Allah te barete ta'ala u nama dobro poznatom kuranskom ajetu: "A'udubillahi minash-shaytanir-rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ttakullaha wa qulū qawlan sadida yuslih lakum a'mālakum wa yaghfir lakum dhunūbakum." O vjernici, bojte se Allaha džellešane i govorite samo iskren i ispravan govor yuslih lekum a'malekum on će vam vaše djela popraviti ili učiniti ispravnima vajad filetum zonubekom zunube, i on će vam grijehe oprostiti pa je ovdje Allah jalešanuhu ukazao načinjenicu da onaj ko se bude bojao Allah jalešanuhu da će tako me Allah te barek v popraviti njegova djela Da će Allah جلشانه, njegova djela učiniti ispravnim dijelima. To jeste ispravnim na način da su urađena po sunnetu poslanika sallallahu aleyhi wa sallam i da su primljena kod Allaha tebareke wa ta'ala pa će čovjek nosioć takvaluka upravo biti onaj koji će naći ta svoja dobra djela na sudnjem danu na svojoj vazi dobrih djela dobrima i teškima onima koja će pretjeći njegova ružna djela u ajalo silletum zaunubekum i oprostiće vam grijehe zato mu'minsko srce koje se boji Allaha dželle šanehu za sigurno će naći da su njegova dobra, da su njegova djela dobra i ispravna Te da su ona primljena, primljena kod Allaha dželle I inače će da mu Allah dželle prašta njegove grijehe da mu Allah dželle prašta njegove grijehe, to jeste da ga uputi na traženje oprosta od gospodara svih svjetova, a Allah, Đalešanuhu, se obavezao da će svoje robove, koje iskreno tražu od njega te bara kratala oprosta, da će dobiti taj oprost. Dvanesta korist takvaluka je, ogleda se u tome, što je takvaluka razlogom puštanja ili stišavanja glasa kod Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, sve jedno, da li to bilo u vremenu dok je bio živ Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ili nakon njegove smrti, kod njegovog kabura. Kaže Allah, tebarek wa ta'ala, neste zbila, inna alledina jagodduna asuvatehum inda Rasulillahi, ulajike alledina mtahanallahu kulubehum li takvah. Doista oni koji utišaju svoje glasove kod rasulullaha sallallahu aleyhi wa sallam pa takvi su oni čija srca je Allah jale šanhu prekaliu u takvaluku. Ovo Allah jale šanhu ističe iz razloga što je u vrijeme Rasulu sallallahu aleyhi wa sallam bilo ljudi koji su uznemiravali svojim glasovima Rasulu Allaha sallallahu aleyhi wa sallam. Bilo je ljudi Koji bi dolazili pred vrata Rasulullaha sallallahu alejhi sellem, pred vrata njegove soba, pa bi dozivali Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, itako ga ob obametali i stavljali ga na, na kušnju, pa je Allah dželle şanehu ukazao na one koji su mutteki, na one koji su gogo bojazni, da su to oni koji se ne odnose tako prema Rasulullahu sallallahu alejhi sellem, već naprotiv <coughs> Oni su oni koji utišaju svoj glas kod Rasulullaha s.a.v. I to je od edeba jednog mu'mina kada pogotovo kada dođe kod onoga koji je od njega učevniji, koji je od njega dakle preći da, da se čuje, da govori i tako itd. Da ovaj šuti i da sluša i da uči od onoga koji, koji je ispred njega. Od onoga koji je ispred njega. A svakako da Rasul s.a.v. kao najodabranije i najbolje stvorenje Allaha te tebareke v.a. onaj koji je odabran da bude donosioć posljednje objave Allaha Đalešanuhu i da bude peča svih poslanika i da bude učitelj cijelom čovečanstvu do sudnjeg dana onima koji hoće da vjeruju Allaha Đalešanuhu da je on najpreći bio i postao da se pred njim odnosno u odnosu na njegove riječi i na u blizini njegovog kabura danas da čovjek vjernik stiša svoj glas da stiša svoj glas zato su mutekije među sahbima dakle upravo bili oni koji su ovim ajetvaleni koji su ovim ajetom pohvaleni u odnosu na one koji su dolazili poput bedojina koji nisu imali nikakvog edeba, niti ahlaka poput ljudi iz drugih krajeva koji također nisu znali, nisu u početku znali vrijednost Rasulullah Sallallahu Rasulullah s.a.v. i pogotovo nisu znali edeb koji trebaju da imaju prema Rasulullah s.a.v. Pa je dakle taj takvaluk Upravo bio bila, bila osobina a, i svojstvo, dakle oni koji su na najispravniji način, na najispravniji način postupali prema Rasulullahu sallallahu alejhi ve sellem. <coughs> 13a saida 13 korista hvaluka. korisa ogleda se u tome, cijenjana moja braće i poštovane sestre, što je takvalu k razlogom za Allahove jalla šanuhu ljubavi. I ova ljubav, kako bira dunjalučka, na dunjaluku, tako bira i na ahiretu. Kaja Allah, te wa ta'la u hadisi kudziu, <coughs> ma takarrab ilajya abdii bi şeyin ahabba ilajya mimma vtaradtu alajhi. Doista mi se moj rob ne može s ničim draži meni približiti negoli sa onim što sam mu naredio. وَلَا يَزَالُوا عَبْدِي يَتَقَرَّبُوا إِلَيَّ بِنَّ وَاتِلِي حَتَّى اُحِبُوا I neće prestati moj rob da mi se približava sa izvršavanjem nafila dakle dobrovoljih ibadeta svedoga ja لنزوديم فعيذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سالني اعطيته ولئن استعاذني لاعيذنه A kada ga ja zavalim, kaže Allah, te tada, postanem njegov sluh kojim sluša, i njegov vid kojim vidi, i njegova ruka kojom prihvata, i njegova noga kojom hoda. Ako nešto od mene zatraži, ja ću mu zasigurno to dati, ako me od mene zatraži pomoć i utočište, ja ću mu zasigurno utočište pružiti. قال الله تبارك وتعالى في سبيل تهي كنزي بلا من أوفى بأهده واتقى فإن الله يحب المتقين ناكروت اناكو ازورشاها سوية أبوازو اي بويس الله جلشانه فادويس الله جلشانه ولي متقية <تصفيق> از اوه ريش الله تبارك وتعالى فيديم اتسانينا مويا براسي اي پوشتواني سيستر دا Takvaluk biva razlogom da Allah dželješanuhu pruži svoju ljubav svome robu. Da ga zavoli na takav način da Allah uzvišeni u potpunosti kontroliše svoga roba, to jeste upućuje ga na ono što je u zadovoljstvu gospodaru svih svjetova i čuva ga da u nečemu ne pogriješi. Zato Allah te barekva ta spominje, da prva stvar s kojom se rob najviše približava a, Allahu Đallašanuhu jeste upravo izvršavanje naredbi gospodara svih svjetova a zatim to približe, približavanje i dolazak do ljubavi Allaha bale, bila putem ulaganja truda u izvršavanju nakon dakle fardova u izvršavanju onoga što je došlo kao nafile kao dobrovoljni ibaliti Allahu Đallašanuhu Zato Allah Čelešanuhu ističe da kada zavoli svoga roba, postane njegov sluh kojim on sluša. To jeste takav rob koji je zaradio ljubav Allaha Čelešanuhu ili na koga je došla i pala ljubav Allaha Tebarek i Vata'ala. Takav rob neće slušati sa drugom osim ono sa čime je zadovoljno njegov gospoda. Došli smo do 13. koristi. Došli smo do 13. koristi. Dak hvala Luka. Ismoenili smo riječ Allahu taala is hadis ku u hadis ku tyo i riječ Allahu jal shanuhu iz sure Al Imran de uzvišeni te bareke taala kaže bala man otha bihde wa ttafa fa inna Allahu yuhibbu almuttaqin nafrati aluna qase koji ispunjava svoju dužnost... i ko se boji... Allaha pa doista... Allah žele šanuhu... Allah žele šanuhu... voli mutakije... voli one koji su bogobojazni... voli one koji su bogobojazni... i nema sumnje cijenjena moja braća i poštovane sestre... <coughs> da onaj ko zadobije... ljubav Allaha... da je takav pod apsolutnom kontrolom... gospodara svih svjetova... i da ga Allah žele šanuhu upućuje na ona djela i one riječi i celokupno ponašanje i djelovanje u životu na Dunjaluku upravo u onom smjeru s kojim je zadovoljena njegov gospodar Tebara Tevata'ala. Zato na kraju hadisi kucija Allah Đelešanu ističe pa ako on od mene nešto zatraži ja ću mu zasigurno to dati, a ako od mene zatraži utočište ja ću mu ga pružiti. Ja ću mu ga pružiti. Koliko smo mi samo u potrebi Danas i u svakom vremenu za mnogim stvarima koje nam ne može niko dati osim Allah tebara kratala i koliko nam je samo potrebna zaštita gospodara svih svjetova i njegovo tebara kratala utočište. Zato mu'min treba da povede računa i da ispuni zahtjeve Allaha tebara kratala kako bi mu Allah Čelešanuhu uzvratio upravo Onim što mu je obećao, a Allah Đelešanuhu jeste onaj koji ispunjava svoje obećanje. Jeste onaj koji ispunjava svoje obećanje. Zato kada se dogodi da vjerniku se ne odaziva Allah Đelešanuhu i da mu ne i ne pruža ono što od njega traži, treba da se proispita šta to nije ispunio, jer je zasigurno manjka do njega, a nikako nije do onoga što je Allah Đelešanuhu. Što je Allah delšanu obećao, jer on te barake o Talja ispunjava svoje svoje obećanje. Četrnsta fajda i korist od i jeste cinjana mo je to, što je tvaluk, razlogom ili sevevom za dobijanja ili dobijanja znanja i razumijevanje istok od Allaha te barake o Kaže Allah u وَتَّكُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ i bojite se Allaha Jelle Shanhu pa vas Allaha Jelle Shanhu podučiti. <clears throat> Te je uslov ilmu isticanju znanja i njegovom razumijevanju upravo postavljen takvalu togobojaznost. Zato je Allah tebarek wa ta'ala posebno počestio ulemu ispravnu i iskrenu ulemu ahli sunnata wal džamaata, u koja slijedi istinu do, dostojno, pa je tako Allah tebarek v.t. ukazao da su upravo oni ti koji se posebno boje Allaha džel lešanuhu. Posebno se oni boje Allaha tebarek v.t. kao da se drugi ljudi u odnosu na njih i ne boje ne boje u tom smislu Allaha tebarek v.t. to jeste dajući, dajući prednost ulemi, bogobojaznoj ulemi, nosiocima znanja nad drugima. Nad drugima. Stoga onaj ko hoće da se okiti islamskim znanjem, nužno je da izgrađuje takvalu i da se boji Allaha tebareteva ta'ala koliko više može, trudeći se, trudeći se da ispuni ono što Allaha tebareteva ta'ala od njega traži, što mu je zapovedio, i napuštajući ono što mu njegov gospodar azzawajal zabranio i u onoj mjeri u kojoj se rob odazove Allahu djalešanuhu i uloži truda na izvršavanju naredbi i napuštanju zabrana u toj mjeri zasigurnoće i izgrađivati svoj takvaluk i svoj odnos prema Allahu djale u a'ala a samim time dakle i biti nosijoc nosijoc znanja koje je svakako jeste nešto bez čega mu'min ne može da da ide putem ka Allahu Tebareke Tebareke jer mu je znanje potrebno u svakoj se hundi svoga života u svakom danu u svakom satu na svakom mjestu jer bez znanja islamskog vjernik ne zna da živi i ne može da da živi kao rob Allaha Tebareke Tebareke 15. korist od takvala jeste to što je takvala razlogom snage koja zabranjuje mu takije da odustane ili da se pokoleba na putu ka Allahu tebareke ve taala da odustane ili da se pokoleba na putu ka Allahu tebareke ve taala je etakvala luk razlogom da mutekija ne padne u u zabludu nakon što ga Allah te wa ta'ala učinio bezbjednijem dajući mu njegovo uputu te wa ta'ala. Uzvišeni Azza wa Jel kaže u svojoj premeritoj knjezi Nesta Izbilla وَاَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوا i doista ovo je moj pravi put فَاتَّبِعُوهُ فَاَغَ سْلِيرِتَ Wa tävi u subbuule farka bi kom an se biri. I neojte slijiti druge puteve pada vas odvoe od njegova puta. zai kum vas kum bihi le alkumtete kunun. Tovam je oporuka i wasihjeet le ale kako biste bili bogo bojazni. Dake Allahella šhuuje u sit svojim robovima, da, se, da slijede pravi put koji je ograničen i opisan Kur'anom i sunnetom Rasulullah s.a.v. i da se klone slijedjenja drugih puteva i da onaj koji bude tako postupao, da će takav zasigurno biti odbogobojazni, da će takav biti mutekija, to jeste onaj koji se boji Allaha jale šanuhu pa je zbog toga zadobio počastiku gospodara svih svjetova i on azeo da podržava na pravom putu. Zato, cijenjena moja braći i poštovane sestre, dokaz da je nekomu tekija, da je bogobojazan, ogleda se u tome da u vremenima, pogotovo kada većina svijeta skreće sa pravog puta, kada većina svijeta odlazi u koje pretelavaju u vjeru Allaha Čelešanuhu, ili one druge koje podbacuju i ne doteravaju do istine, pa tako napuštaju dio po dio vjera Allaha i popuštaju vjera Allaha. Mutakija se ogleda i prepoznaje time što je on taj koji čvrsto ustrajava na istini I ne obavire se na mnoštvo koje skreće sa pravoga puta, desno ili lijevo. Stoga je obaveza mu'minu da povede računa i da se potrudi od bogogljaznih, da on bude od onih koji će zadobiti počastja Laha Tebara Tebara Ta'ala, zbog čega će gospodar svih svjetova podržati i pomoći da u vremenima kušnje iskušenja i raznih, Da la leta u, u koje će većina svijeta upasti, da on bude taj koji će biti postojan na pravome putu i koji će kroz svata iskušenja proći, a da ni na jednom neće pasti, niti odustati <coughs> od zraze Rasulullaha s.a.v. I mi znamo kroz povijest islama kako su od ashaba, tabiina pa nadale, svi oni koji su bili na istini, <coughs> kako su bili podpomognuti zbog svoga takvalog od strane Allaha Čelešanuhu pa su ustrajali na pravome putu i nije ih ništa skrenulo sa pravoga puta niti su za jedan pedal odstupili od istine od Kur'ana i sunnata Rasulullah s.a.w. i nisu se obazirali na kazne koje su slijedile njima zbog toga na ezijet koga su preživljavali i tako dalje, jer su znali da je takav sunet Allaha na ovom putu prema svojim robovima i zbog toga su u svemu tome osjećali posebnu slaž zato što radi Allaha šanuhu, i istine s kojom je obavezao i u emanetim stavio trpe na putu ka Allahu tebareke, tebareke, <coughs> kao što odavlje takođe, lahko razumijemo Lahko razumijemo da na suprotnoj strani oni koji danonočno srljaju i skreću sa staze pravoga puta sa siratanom stakrema desno i lijevo koji danas skrenu pa se vrate pa ponovo skrenu pa čas po naput, čas više puta čas isput puta, poput lisice vidimo da takvi nemaju takvaluka radi kojeg i Allah Đelešanhu štiti, pomaže i podupire na pravome putu. I po onome treba da se ravna i da vodi računa a, i proispituje sebe kako bi znao svoj hal kod Allaha Tebareke i kako bi poradio na poboljšanju odnosa prema Allahu Đelešanhu i njegovom poslaniku wasalam, i dinu Allaha Tebareke Tebareke ota'ala. 16 fajda, dunjalučka, dakle fajda ili korist od takvaluka cenira moje vraći poštovane sestre, jeste ta što je takvaluk sebebom zadobijanja Allahove jale šanuhu milosti. I ova milost biva na dunjaluku i biva na ahiretu. Kao što kaže Allah te wa ta'ala, nesli zbilla, wa rahmeti wasijat kulle še'in, فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَلِلَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ 1000 ابوهوتا سف اي يا سامي برپيسو اونيما کويسه بويا الله جل شانو کويدايو زكاتي اي کويي اوناشه دو كازيريوو svoju milost onima koji se boje Allaha Jalešanuhu. <coughs> I ovo je na prvo mjestu spomeno lilladina jette pun onima koji se boje Allaha Jalešanuhu i onima koji daju zetja i onima koji u naše ajete i naše ajete vjeruju. I nema sumnja da onaj ko se boja Allaha Jalešanuhu da upravo pokazuje to, taj svoj takvaluk kroz odaziv Ono me usta da je pozvao Allah velejšanuh njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem zato ovde Allah dželejšanuh spomene davanje zekjata da dakle mutteja ne može biti onaj niti je onaj koji se oglušuje od davanja zekjata ili obavljanje namaza ili obavljanja hadža posta mjesec Ramazana udjeljivanja na Allahovom putu pomaganje Allahove vjere i tako dalje tako dalje dakle mutteja ne može biti bez dijela Bez dijelaku s kojima se pokorava Allahu Želeššau i poslaniku seve Allahu Alehi osellem. Sal Allahuhi o Sellem. Zato onaj ko želi milos Allaha te barete v mora se oktite takvaluukom, mora biti onaj koji se iskreno boji Allaha đljašuhu, onaj koji dano nočno se trudi, da svoje vrijeme iskoristi u povećanju i, i barete prema Allahu đelešhu, u povećanju dobročinstva i ulaganju truda da bi, se, da bi se došlo do takvaluka i do blizine Allaha djelle wa'ala. Sedamnesta korist a, takvaluka ogleda se u tome što je takvaluk razlogom za dobijanje meijeta Allaha tebareke v.a. To jeste blizine Allaha Đallašanuhu i njegove pomoći Tebareća vata'ala. Ovaj meijet Allaha Đallašanuhu prema svojim robovima dijeli se cijenja na moje braći i poštovane sestre kako kažu islamsku čenjaci u dvije, dvije vrste. Prva vrsta jeste opšti meijet i on je onaj meijet koji obuhvata sve robove Allaha tebareke wa ta'ala gdje Allah je svoje robove dakle obuhvata svojim sluhom, vidom, znanjem jer Allah je onaj koji sve čuje koji sve vidi, koji sve zna i poznaje hal i stanje svojih robova kao što Allah tebareke wa ta'ala kaže وَهُوَ مَاكُمْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ إيوني سفما مكدبيلي إيوني سفما مكدبيلي إيقاش أوزفشني ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا <تصفيق> Zar ne da Allah Čelešanuhu zna ili da mu je poznato sve što je na nebesima i na zemlji? I ne desi se razgovor između trojice, a da on nije četvrti, niti petorice, a da on nije sa njima šesti, niti manje, niti više, illahu wa mahum, a da on nije sa njima ej nema kjanuh, ma bili. pa je ovim Allah t.w. ukazao na prisutstvo Allah t.w. svim robovima, na, sa, dakle, sa ovim meijetom, sa ovom blizinom, sa ovom blizinom i prisutnošću gospodara svih svjetova. <kuh> Što se tiče druge vrste meijeta, to je poseban meijet koji obuhvata i podrazumjeva pomoć i podršku i blizinu Allaha tebarete wa ta'ala svojim dobrim robovima svojim robovima koji se boje Allaha jalešanuhu. <coughs> Dok s tome su riječi Allaha jalešanuhu La tahzen inna Allaha ma'ana kada je Rasul sellem rekao svome drugu i prijatelu ebu Bakr s-sidiku al radi Allaho ta'ala anhu kada mu je rekao da su bili u pećini Hira ne se to jeste se ne tugo inna Allaha maana jer doista je Allah džellešane sanem sakin to jest sa rasulullahom sallallahu alejhi ve sellem i Abu Bekrom es-siddika radijallahu taala anhu dakle rasulom kao najboljim stvorenjem Allaha džellešane onim ko se najviše boji Allaha tebareke ve taala i Ebu Bekrom kojemu je bio najbolji čovjek u njegovom ummetu, najbolji čovjek i najvredniji čovjek u umetu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. <tosim> Zatim dokazom su riječi Allaha šanuhu, kada kadaka džestinestiz billah, la takhaf inni ma'akuma, asma'u wa era. Ne bojte se, to jeste vas dvojica, jer uistinu ja sam sa vama, ja sve, sve čujem i vidim. I nema sumje da je me'iyye Allah te barek taala dakle ova vrsta njegove te barek taala prisutnosti i blizine posebna za svoje rodove mutahkiye kao što Allah te barek va taala kaže inna allah ma allatine ttakav allatine muhsinun doiste Allah gell shanu usune koji se njega boje koji se boje Allah gell shanu i oni koji su dobročiniti i kaže uzvešani والامن أن الله ما المتقين اذ نعته ده الله جل شانه ومتقيا اذ نعته ده الله جل شانه ومتقيا وهي عز وبغوبياذني ذات ائتنا يا اخواتي الفاضلات يا ساتر vidimo kolika je koris kolika je koris od takvaluka u životu na ovme svijetu Onima koji se boje iskreno njega, Azzeo Ađel, kroz mnoštvo primjera i mnoštvo dokaza, ukazao na njihovu vrijednost i na njihovu korist koju imaju od toga što su pokorni i bogobojazni svome gospodaru Tebareke Tebareke Vata'ala. Te da ih Allah Čelle Šanhu nikada ne napušta i da je stalno uz njih, da ih stalno pomaže i štiti, da ih podržava i da su oni u stvari u okviru svog gospodara azzavadjal, pa tako u svim njihovim potrebama imaju onoga azzavadjal koji je uz njih i koji ih štiti od svih spletki i svega onoga sa čime, sa čime dolaze neprijateli, neprijateli Allahove žele šanuhu vjere i njenih, njenih sljedbenika u namjeri da da vjernike skrenu sa pravoga puta i da ih odvoju, odvoje od istine Allaha tebareke tebareke vata'ala osamnesta korist sa kojom ćemo inšallahu ta'ala završiti večerašnje večerašnje kazivanje ogleda se u tome da je takvaluk upravo razlogom Lepog završetka, lepog završetka u životu na ovom svijetu to jeste da mu tekije bivaju počasčeni od Allaha dželle šanehu lepim završetkom na ovom svijetu. A ovo je želja cilja na moje braćo i cilj svakoga onoga koje je povjerovao u Allaha dželle i ko je iskren prema svom gospodaru Te barekuta taala. Jer dunjalucki život makoliko bio kratak On je dug kada su u pitanju činjenja izvršavanje dijela i govor riječi u smislu da u svakom danu, u svakom satu, u svakoj minuti, u svakoj sekundi ti si upucen Allahov robe da nešto govoriš, da nešto radiš, da se nekako ponašaš. A sve te stvari jesu one koje su pred i sa kojima si zadužen da ih izvršavaš u skladu sa Allahom, knjigom i sunatom Rasulullah s.a.w. I sve to kako postupiš, sve to ono što se bilježi u tvojoj knjizi, tvojih dijela, koja će ti na sudnjem danu biti otvorena, i koju ćeš čitati, i ništa se u njoj neće dodati od onoga što nije bilo, već će u njoj biti sama istina koju si ti pisao svojim dijelima, i svojim riječima u životu na ovom svijetu. Zato su mu tetje ti koji će dočekati svog gospodara te bara katala, lijep završetak. I vidimo kako su ashabe Rasulullaha sallallahu alejhi ve na najlepši način dočekivali dočekivali svoj smrtni čas, svoj završetak na dunyaluku. Kako su lijepo završetak na dunyaluku dočekivali Učenjaci ahli sunnata ve jamaata kako niko od njih nije bio ponižen na kraju kako tako se ne prenosi za bilo koga od njih da je imao ružno ružan kraj i tako dalje i itd..... zašto zato što Allah dželleš kaže kaže wal akhiratu lil muttaqin al-ayeb završetak pripada muttaqiyama al-ayeb završetak pripada muttaqiyama I kaže Uzvišeni: "Wa la aqibatu littaqwā", alib završetak pripada bogobojačnima. I kaže Uzvišeni: "Wa inna lilmuttaqīna la husna ma'āb", idoisa muttaqīe ča lijepo mjesto prebivališta. Lijepo prebivalište, mjesto na kome će oni boraviti. Stoga cijenjena moja braće i poštovane sestre, ne prestajemo mu, i mu'minke ništa drugo Osim da se potrude da se zabave sami sobom, da porade sami sa sobom, da napuste brige drugih i brige oko drugih. Jer jaako često mi se bavimo korolom u tuđim dvorištima, a nismo još ni naše dvorište sredili. Mi se bavimo stvarima po tuđim kućama, a našu kuću još nismo sredili. Mi smo ti koji smo na iskušenju, koji smo na proveri, a malo radimo da bismo stekli ono zbog čega će nas Allah te barati o tala poštediti i pomoći na tom putu i sačuvati nas kretanja sa puta istine i pomoći nas da dočetamo lijep završetak na dunjaluku i lijep, lijepo mjesto na ahiretu zato savjetujem sebe i vas da se bojimo Allaha na svakom mjestu i u svakom vremenu i da povedemo računa o sebi da se potrudimo da se izgrađujemo jer mu'mini nisu oni koji nešto nauče od vjere i onda zastanu mu'mini su oni koji se stavno izgrađuju mu'mini su oni koji stalno sazrijevaju, mu'mini su oni koji se spremaju za veće terete, za veće obaveze, jer vjera Allaha, zahtjeva od nas puno. Vjera Allaha, zahtjeva od nas da budemo spremni i sposobni, da nosimo mnogo teže emanete i mnogo teže stvari od onih s kojima smo se do sada susretali. Vjera Allaha, nas podučava da budemo poput ashaba Rasulullah s.a.v. koji su za jako kratko vrijeme tako napredovali i tako stasavali u vjeru Allaha i lešanuhu da nakon smrti Rasulullaha Rasulullah s.a.v. kako mnogi učenjaci spominju svaki od njih je bio spreman da preuzme godstvo da nad muslimanima u islamskoj državi i da vodi islamsku državu putem istine. Kako i koliko smo mi danas uspjeli da na takav način se odazovemo kada su u pitanju manje stvari kao što je, kao što je pitanje naše porodica u kojima nas je zadužio Allah i koje nam je u emane dao. Da li u njima smo uspjeli dosad da postupimo i da nosimo emanet na način da je Allah Đelešanu uz time zadovoljan? I za sigurno ćemo naći da ni tu nismo postigli ono što se od nas traži, a kako da smo onda sposobni da ponesemo emanet, ako bi nam se sutra ukazao da vodimo grupu ljudi, grupu vjernika, jedno, jedno nasele ili jednu državu. Za sve ovo je potrebno dakle, da se ulaže trud, da se izgrađujemo, Da budemo oni koji se neće nikada zadovoliti onim što su postigli, već da stavno se takmiče i natječu u tome da u svakom sljedećem danu budu još bolji, i još vredniji i još sposobniji i još učevniji i još bogobojasniji kako bi što više mogli da pruže vjeri Allaha tebareke barake te barake Zato, ako shvatamo obavezu da služimo Allahu Đelešanuhu i njegovom dinu te na ovom svijetu, onda trebamo da shvatimo da funkcija ne može da pripadne onome koji je nije zaslužan, jer već funkcija pripada samo onima koji su, koji su zaslužni te funkcije. Zato se spremajmo inša za najveće stvari, i za najbolje položaje, i za najodgovornija mjesta Jer mi ne znamo sa čime će nas Allah te ve iskušati. A ja vas posjećam da su neki koji su pomislili da su stasali izreli, nakon što ih je Allah te ve iskušao sa nešto malo vlasti u džematima, ili u određenim skupinama, ili određenim organizacijama, pokazali svoju slabost i svoju nezrelost, na na svakom koraku i kako su pokazali da nisu nisu sposobni da ponesu taj emanet i ono sa čime su bili iskušani. Zato molimo Allaha dželejšehanahu danas, saču ga ono ga što ne možemo podnijeti od iskušenja i da nas uputi i pomogne da stašemo da u ime Allaha dželejšehanahu i radi Allaha dželejšehanahu budemo oni koji će biti sposobni da sutra vode islamsku državu, a ne samo a ne neke manje emanete od toga Allaha Đelešanu molim da nas pomogne na istini, da nas učvrsti da naša srca ispunita kvalukom i iskrenošću prema njemu tebarek i oteala da nas učini od onih koji dosjedno slijede Kur'an i sunnet Rasulullah s.a.w. bez da dodaju, dodaju tome nešto ili to tumače na nakrada način kao što je to danas slučaj od strane mnogih koji odlučiše da skrenu da skrenu sa puta istine Allah te barati o ta'ala molim da nas pomogne da budemo oni koji će se družiti stalno sa Kur'anom i sa sunakom Rasulullah salallahu alaihi wa sallam da budemo oni koji će, se, koji će se izgrađivati kako bi bili korisni ovome dinu i kako bi Allah djeljašanuhu na njihovim rukama podigao svoju vjeru i uzdigao je iznad drugih vjera, makar to nevjernicima i mušicima, bilo krivo. Allah, te tebara, tebara, tebara, molim da nas učini lijepim primjerom vjernicima koji dolaze, generacijama koje dolaze poslije nas. Allah, tebara, tebara, molim da pomogne islami muslimani širom svijeta da pomogne džihadi muđahide, da im broj poveća, da im poda snage na snagu koju imaju. Allaha dželašanohu molim da zemlje muslimana učini kaboravima nevjernika koji su došli na tim prostorima, da se bore protiv Islama i Allaha dželašanohu robova. Allaha dželašanohu molim da svojim, da rukama muđahida, da rukama i svojim vojskama pom, uništi svoga i našeg neprijetela. Allaha dželašanohu molim da nas učini od oni koji će se truditi i žrtvovati na putu ka Allahu Đelešanuhu i u pomoći, u pomoći vjere Allaha Tebareka Ta'ala Čezakumullaha hajren, Allaha, allaha Tebareka Ta'ala molim da vas obilo nagradi i da svima nama zajedno grijehe oprosti da ovo što smo čuli učini dokazom u našu na sudnjem danu, a ne protiv nas Allaha Đelešanuhu molim da nas sastavi na hajru a da nas pomogne da budemo od onih koji će sprečavati šrv كويتس برشاوة الشر ينريد نزملي آمين يا أفمراهيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تمضا وفود روض عيش الجهود يا جند السماء يبتصوح الفناء انظر يا سماء قل يا نجوم انذر الاشقنا انجود السماء لا تمضا وفود روض عيش الجهود يا جند السماء يبتصوح الفناء